Basi, karibu katika shule ya Biblia leo siku ya 21 Mei 2020 eh kama tulivyokushasomewa leo tutakuwa katika kitabu kipya kwanza kitabu cha Manzo kitabu cha Manzo kina jumla ya sura hamsini eh Mungu ameandika vitu vingi sana wanadamu hawataka tu kuvisikiliza lakini kuna wakati watavisikiliza kwa kupenda au kwa kutokupenda Eh anasema kuna kila goti litapigwa. Watu wapi ni kupiga goti kwa kwa Yesu Kristo au kumjali lakini anasema kuna wakati itapigwa Kwa hiyo basi tuendelee kusikiliza neno la Mungu. E, tutaenda sura moja kila wiki kama kawaida kwa muda wa wiki hamsini ni kama kwa wastani 1 sura hivi itachukua. E, kwa Acts kama mwaka moja tutaendelea tu. Ni kama vile ambavyo tangu tuanze, tu, tangu tuzaliwe tumekula chakula mara ngapi? Tulishawahi kuchoka kwamba ah sasa umetosha ba. Yaani yani, nimechoka. Hapana. Hiki ni chakula cha uzima eh shuka kutoka mbinguni. Kwa hiyo tutaendelea neno la Mungu eh, kila wakati Adam tuko hai na tutamwomba Mungu atupe uhai na uzima. Basi karibuni sana tuendelea, tujifunze maneno haya. Unaposema kitabu cha mwanzo Same so, nyingine onee kama unaongelea vitu vivyo pitwa na wakati. Eh kitabu cha mwanzo. Eh kwanza Biblia kama Biblia to hata Biblia ni nini bana? Ni, ni historia, ni vitu vimepitwa na wakati. Eh, hata wakristo, sasa hao wa ni watu wa dunia. Wa wenyewe anamwambia agano la kale sio la kwetu. Unaona wengine wanaenda kwenye agano la kale pale wanapoenda kutafuta mahubiri mafundisho ya uongo kwa sababu so, kule kuna vitu vingi vimeandikwa kwenye agano la kale. Kwa hiyo akitafuta sehemu yote yanataka kuiba sadaka, kuibia watu. Ata, haweza hawezi kaenda Yesu akufanya hivyo vitu. Kwa hiyo ataenda ajifiche ndani ya agano la kale. Eh? Kwa sababu so, agano la kale sio kamilifu. Lakini ni kama tushiasema ni kama msingi wa nyumba, uwezo ukasema kama nitaishi kwenye msingi wa nyumba sio mkamilifu, lakini uwezo kwa utoao kwa sababu so, bila wenyewe huna nyumba. Bila agano la kale hatuna agano jipya na tutoweza kufanya mfano kabla ninajaribu hivi ni utangulizi tu ili tusitoe maana kwani mpaka kitabu cha mwanzo Biblia inasema Biblia inasema Yesaya anasema en na dunia zasapita lakini neriangu alitatapita Kamwe Unajua anaaga na ndani neno la Mungu alitatapita Kamwe Vitu vingine vitakuja wataalamu watakuja wataandika vitu vingi wataleta ujuzi mwingi baadaye utaisha kwa mfano kuna kipindi kwa tunatumia cassette zile kwenye redio Urhoo utaalamu wa kisasa kweli na mtu ambaye hana kaseti kwenye eh inawezekana vijana watoto wenyewe najua hamjui. Watoto sijui vijana vijana sijui unajua lakini watu walikaretu tumetumia sana zile cassette. Na nadhani labda vijijini bado zipo zipo selfie. Lakini vitu vimpitwa na wakati lakini sio neno la Mungu. Ma, ujuzi wa madadamu utapitwa na wakati na unapita na wakati wa kutosha. Eh wazazi natofika baadaye kwenye habari za sayansi na Mungu. Wazazi wenyewe atawaambia sayansi inaongea vitu ambavyo sio kweli inawezekana baadaye tukagundua tukagundua tukawa tunadanganya baadaye Tukasema tuka, tuka, tofauti lakini watu wanataka kuamini kitu ambacho mtu mwenyewe na ninatoaga mfano namba nitoe mfano hivi ukienda ukakutana na watu wawili mmoja akwambia jamani mimi ni mwizi kabisa mimi kwa kweli mwizi au mimi nina roho mbaya mwingine akwambia mimi sio mwizi hata kama hujawahi kuwachunguza ukawa naweka kama wanaiba au hawaiba au analoa au yupi utaamini kwamba ni mwizi yule aliyejitaja mwenyewe kwamba anaiba au ambaye hajajitaja chaenzi nasema kwamba inakosea yenyewe <laughs> mimi ni mwalasani <laughs> soma sana eh na ndio ujuzi wa duniani Ndivyo vitu vyote vinavyotawala dunia okay utaniweza kwamba sasa eh sasa tu, tu, tunaipinga eh, nitaripu kwenye kwenye mahubiri tukifika kwenye misali huo ulikuwa ni utangulizi E, Najaribu kueleza kwa nini lazima tuchimbe neno la Mungu hata kitabu cha mwanzo hata agano la kale. Eh? Muu anakuambia anasema mimi ni mkamilifu iweni watakatifu wakamilifu kama niwe mkamilifu. Lazima kila neno la Mungu limepimwa kwa nukta, hakuna lililokosewa. Sasa watu wanataka kwa yule ambaye anasema mimi ni muongo. Sasa si nasema uongo. Inakuambia kabisa. Tulikuwa hatujui. Sisi na sasa hivi tunajua na baadae wakishajua hivyo muda ukipita na kwambia napo hatukujua tulikuwa Tume, tumekosea mara nyingine. Kwa ni kukaa tu ni kama mchezo wa waku, kuzunguka kwa tu kwamba ah, eti tulikosea baadaye atujakosea tu tulikuwa tumesha kosea hivyo hivyo. Eh? Na ndivyo ulimwangu ulivyo, sio sasa tu. Maisha yote kwa ujumla. Unaelewa kusema sasa kwani unaanza kuigusa kwa sasa. Sasa ndio kama, kama msingi wa wa, wa ulimwengu usiyomcha Mungu. Ndiyo msingi wake mkuu. Eh kuna vitu vingine vinaenda sambamba na sayansi kama filosofia eh na, na, na lazima ijifunze vitu vya kisayansi ili kuzidiweze kusimama eh kama saikolojia kama nini vitu visivyomcha Mungu ni vitu ni ni, ni, ni ujuzi ni, ni huka za binadamu ambao Mungu yuko pembeni na ukimngeza Mungu umekokosa nao sasa hiyo ni makosa eh kwa katika utangulizi tunaona kwamba em eh, twende kwa mfano katika kitabu cha bado uko kwenye utangulizi eh, tumesomea mistari ilikuwa mingi kidogo moja lakini tutaimaliza. Eh mtende katika kitabu cha Mathayo. Mathayo mlango wa 19. Huko bado ni utangulizi. Lakini utangulizi ushike kwa sababu bila kuelewa utangulizi hutaelewa ulichokuwa unasoma. Eh utangulizi ndio muhimu zaidi. Mathayo 19 mstari ule wa nne Biblia inasema hivi. Mathayo 19:4 Biblia inasema hivi. Akajibu akamwambia huyo ni Kristo mwenyewe. Hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mme na mtu mke akasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake atambata mkewe na hawa wawili watakuwa mwili mmoja hata wamekuwa si wawili sina haja ya kuendelea pale alikuwa anaongelea habari za mme na mke. Ya yeah, nasema aliwaumba wawili mtu mme na mtu mke. Leo tutaona kwamba kwenye siku ya kwanza kabisa ya uumbaji, Amini wiki ya kwanza ya uumbaji, mtu mme na mtu mke wanaumbwa na ndicho Yesu akihubiri kwaayagano jipya alikuwa ana anatoa ujuzi ule au maarifa yale Yalikuwa anayatoa kwenye ss, mwanzo. Sasa kitu ambacho Yesu alikiona ni muhimu na akakinukuu akakirejelea. Eh? Baadaye tunaona kina Paulo wanakuwa kina Ibrahimu. Ule Ibrahimu ni same nyingine zaidi ya mwanzo. Of na ina nyingine cha cha cha. Kinyabadi za mwanzo kwanza ya mlango wa 12 na kuendelea tutaona habari za Ibrahimu kwa muda mrefu. Eh? Leo tunatoka imani hii ya kuhamisha milima imani ya Ibrahimu yupo kwenye kitabu cha mwanzo lakini wakristo, kwao si chochote si lolote eh, ni vitu vingine lakini biblia nasema nasema eh, wafalme wa dunia wanatawala wanawatawala watu wao kwa mabavu lakini kwenu isiwe hivyo eh, watu wa dunia hawaoni umuhimu waneno la wa, wa, wa, wa, Mungu kwa ujumla ni biblia lakini zaidi sana agano la kale eh, wanaenda mlimwe kutafuta tu sababu nyingine wanazo kutafuta wenyewe lakini kwetu isiwe hivyo kila neno la Mungu eh linapumzi ya Bwana na linafaa kwa mafundisho eh, na kumuonya mtu wa Mungu na kumkamilisha eh kwa hiyo eh, ndiyo sababu tunakuja kuanza na kitabu cha mwanzo na tumejifunza Biblia sehemu nyingi nyingine lakini tulikuwa tujagusa uh, mwanzo by the way sio lazima ukiwa unasoma Biblia huanze na kile yaani Biblia haikuandikwa kama kama syllabus ni wanao watoto wa shuleni au vioni kwa lazima umeshasoma huku nyuma ndio uje usome huku ndio uelewa pana una uwezo ukasoma agano jipya bila kusoma agano la kale utapata gaps same frani lakini kila neno la Mungu limekamilika kama lenyewe ila linaongea na jingine na msomaji mzuri wa Biblia ni yule mtu ambaye ana uwezo wa kuunganisha Biblia nzima eh kwa sababu ukisikiza upande umoja, unaweza usielewe lakini Mungu ametupa vitabu vyote vingi hivi ametupa njiri nne eh wakati mwingine mambo yale yale ili kusudi tuelewe kama ukuelewa kwenye matayo uelewa alikuwa naifanuwaje katika marko kwa mfano au Ruka au johana eh kama hukuelewa chochote unaenda labda kitabu kingine unaenda kwenye isaaya eh yesh amemrejerea sana isaaya eh e. na sehemu nyingi nyingine eh e. na sehemu nyingi nyingine basi twende katika ule uliokuwa ni utangulizi mrefu kidogo e. na huu ni utangulizi pia unahusu kitabu kizima sio sura tu ya kwanza hem twende sasa katika maandiko leo utaona point kuu tano E, ziko nyingi lakini Weza tuzipunguze ziwe tano tano tu tutaziangalia pointi kuu tano tunazozipata katika sura hii zinazo zote zinahusu e, Walimwengu e, ulimwengu kazi ya uumbaji wa Mungu ulimwengu na walimwengu wake hasa wataalamu wa wasomi ulimwengu wa, wa, e, uli wa, wa unaoiongozwa wenyewe usiona Mungu unamshambulia Mungu E, unashambulia maneno ya Mungu yaliyo katika kitabu cha mwanzo kwenye pointi tutaziona tano na tutaondoka tukubaliana kwamba kweli yale mashambulizi ni mabaya na sisi tuwe Petro sisiwe Tutaona vitu vitano ambavyo dunia inamshambulia Mungu anasema hiki dunia nasema hapana sitaki. Sasa unajiuliza ni nani huko sahihi? Ni dunia inasema hivi eh ni, ni, ni, ni mwishoni mwasula ya leo utaona Mungu anasema zaini mkaongezeke dunia nasema hapana. Sasa unajiuliza Mungu alikuwa kama hajui au dunia imesoma ime, ime sana inamzidi Mungu wao? Sijui. Lakini kwa upande wangu naamini dunia ina makosa, Mungu ndiyo kosa, yuko sahihi. Sasa tunaona ma, mapingano au eh, ushindani au mashambulizi ya dunia dhidi ya Mungu. Na mara nyingi vile vitu muhimu kama eh, kama elimu za kisomi eh zinashambulia kazi ya Mungu. Biblia nasema kuanzia mstari wa kwanza anasema hapo mwanzo Mungu alizumba mbingu na nchi na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza ilikuwa juu ya uso wa viindi vya maji roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji mstari wa 3 Mungu akasema iwe nuru ikawa nuru Mungu akaona nuru yakua ni njema Mungu akatenga nuru na giza Mungu akaita nuru mchana na giza kalita usiku ikawa jioni ikawa asubuhi siku moja e... Tuta, tutaona kwamba Mungu alifanya kazi ya kuyumba dunia kwa muda wa siku sita Ye alimaliza hapana bado leo bado anaumba. Leo kuna watoto wamezaliwa. Leo bado kuna miti inachipua. Ina, ina eh niuumbaji wa Mungu. Uwezo unasema tu inatokea yenyewe. Lakini ule msingi ile framework ya kazi ya Mungu alifanya kwa muda wa siku sita na tutaona e, tumeona mistari mitano ya kwanza iliyozaa siku ya kwanza aliohesabu kuanzia jioni mpaka asubuhi eh mkingi labda unaanza ikawa i, anasema ikawa jioni ikawa asubuhi siku moja maana yake ilianza jioni ikafata asubuhi jioni ilipofika siku ikawa imeisha eh bana saa 12 eh saa 1 labda mpaka saa 12 nusu siku, mpaka saa 12 jioni by the way sasa hivi kwanza hata siku eh, siku siku hizi hayo masham, ni mashambulizi sio vitu vidogo eh Labda ndo ndo na neno amwona sema kwamba mbingwa Kristo watabadisha majina na nyakati. Mungu anahesabu siku zake aliyetupa sisi. Ndio aliyetupa huu mwanga na nuru hii na giza. Anaziesabu siku wa kwanza jioni mpaka asubuhi. Leo hii dunia inahesabu kuanzia saa sita usiku. sehemu nyingine sisi ngapi nani? Mimi naelewa akasema hizi nchi zetu tuna mali nyingi siku zetu tunazizihesabu kuanzia angalau asubuhi. Kama Jumatatu asubuhi siku ya kuanzia usiku, usiku. inatuchanganya. Mimi na nasema tuko angalau tuko bora. Eh tu angalau napo litakiwa tuanze jana jioni. Eh. Kwa hiyo si siyo si, si, si, uh, hubiri kubwa ni, ni ni vitu vidogo ambavyo vimeyamkini. Lakini wewe ukajua vinamudhi mungu kasi gani. Eh. Tu, kwa hiyo tunaona sisi kwa kwanza kuna Mungu kabla hajafanya kitu kwenye maisha yangu na maisha yako. Kunaakuwa hakuna muundo. Unakuwa huna utaratibu? Tunaona kwamba mpaka Mungu roho yake ilipokuja Eh, amkina alikuja duniani. Mungu ana sayari nyingi, ana sehemu nyingine. Eh? Amkinaakuwa anasema alikuwa ametokea amaenda kuumba sehemu nyingine. Lakini akaja, akafika kwenye kitu alicho kuumba, alishakiweka lakini hakukitengeneza. Hakiku... Ni kama mtu mwenye shamba ujarilima. Basi anakwenda siku ya kwanza anaumba mianga. Anaumba nu, nuru, anaumba na giza. Siku ya kwanza Eh nivini uumbaji wa Mungu siku ya kwanza ulikuwa ni kuumba kutofautisha giza na nuru. Eh <coughs> Siku ya pili baadaye tutakuja kwenye 3.5. Siku ya pili twende tu haraka kidogo. Siku ya pili kuanzia mstari wa sita eh mpaka wa 8 anaumba anga na mbingu. Tuelewa sema nariwe anga katika juu ya maji likatenge maji ya E, maji msao saba Mungu akaifanya anga akaatenga yale maji yaliyojuu juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga ikawa hivyo Mungu akaita anga mbingu, ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya pili e naamini mbinguni lakini aliweka mpaka kwamba sasa e, dunia iwe huku na mbinguni zangu sehemu nyingine ziendelee hivyo e kwa sababu wakati mwingine hekima ya Mungu jamani wewe ni kimoja e, hekima ya Mungu ni kubwa sana hu hu Inazekana na ndivyo ilivyo tunayoambiwa hapa ni ufupisho tu wa kazi ya Mungu. Eh, huwezi kutambua kazi ya Mungu. Hemjiulize Mungu ambaye ameomba wanadamu wote lazima wanaonja mauti. Eh? Hakosei point. Hafa eh itangu jua likichomoza mpaka lizame hakosei point labda afanye kwa mapenzi yake. Nayo tunaiona katika neno lake siku ya ya yeah, yeah. katika katika kitabu cha ya Yoshua mlango wa 10 ndio jua lilikauka kidogo na hata katika kitabu cha Isaya tunaona jua linarudishwa nyuma kidogo lakini sheria ya Mungu haibadiliki iko vile vile. Oh mwanadamu atatengeneza gari taruharibika. Mwanadamu atatengeneza chochote kile salifanya kitakufa. Lakini cha Mungu kinaenda vile vile. Kwa hiyo tunaona kwamba huu uh, ujumbe wa Mungu sentences tazoto zizopata hazijitoshelezi kutuambia hekima yote ya Mungu. Na ndiyo swala anasema ukisoma katika kitabu cha cha cha Injili e, ya Yohana Yohana e, anamalizia mwanangu wa 21 anasema vitu alivyofanya Kristo tu peke yake alipokuja kwenye miaka mitatu na nusu anasema kama vingeandikwa yamkini dunia nzima ingeweza isingeaweza kutosha kutunza vile vitabu vya dunia ambavyo ingeandikwa sasa sembushe kazi ya Mungu yatangia nyuma zaidi eh kwa hiyo tunaona kwamba tu Mungu anaumba eh siku ya naumba, e, kwanza anaumba mianga anaweka nuru anaweka giza e. Msumwa msao msao na Mungu akaona nuru ya kuwa ni jema. Giza haja alisema vizuri sana. Leo hii watu wanapenda sana giza kuliko nuru, Ndiyo sio? sio. Eh lakini kwa kining'ana e, e, no? na Mungu yote ameumba yeye lakini alichokiona ni chema ni nuru, hatuja kwenye zile point 5. Ni nuru? Eh labda twende haraka kidogo, Tuka tukaziacha, na tutazirejelea sehemu nyingi kwenye Biblia. Mmsali e, wa kwani tunaona nuru kwa Mungu inakuwa na sifa njema zaidi kuliko e, kuliko giza japo ni umbaji wake wote. Siku ya pili tunaona Mungu anatofunika anatenganisha mbingu na nchi. Siku ya tatu Mungu analeta mimea duniani. Eh kwa hiyo tunaweza labda tuisome si, tu mstari wa 9 anasema Mungu akasema maji yale chini ya mbingu na kusanyike mahali pamoja ili waonekane ikawa hivyo Mungu akapaita pale pakavu nchi na kusanyiko la maji akaita bahari Mungu akaona kuwa ni mti wa ma, e, ni vyema Mungu akasema nchi naitoae majani mcho utoao mbegu na mto matunda kwa hiyo unaona anatofautisha bahari na nchi lakini kwenye chikavu kavu anaweka mimea baharini hajasema kazi alioifanya pale Pana inaonekana mimea litangulia kukaa muda mrefu na alikuwa najua kama hii mimea ndio kitakuwa chakula cha hawa wengine kwa hiyo asingeweza kuviumba siku moja kuona wa mimea na wanyama anakuja kuongoa kwa siku ya sita pamoja na binadamu. E, eh, huku nyuma mimea inaandalishwa ikusudiwe iwe kwa chakula na anasema kitakuwa chakula cha viumbe wote. Eh? Yeah, okay, of course. Na wanyama ni chakula cha wanyama. Kwa hiyo sio somo la leo, lakini tulishasema habari za vyakula. Tuposome kitabu cha Warumi mlango wa 14 tusome habari za chakula. Tutaweza kurudia siku nyingine lakini naamini e, tunajua uh, habari za vyakula kwa kiasi kikubwa. Eh. Watu wana siku ya tatu naumbaji wa mimea eh? siku ya nne, tunaona Mungu sasa anaimarisha ile mianga eh mara ya kwanza aliweka nuru tu kama kuna nuru by the way Mungu ni nuru yeye mwenyewe ndio alikuwa anaangaza lakini baadaka anaona kwamba hawa watu nitakuwa nita sikaenao ngoja ni wawekee na jua katokea jua na mwezi siku ya nne, eh, ambayo inaanzia mshauri wa nne, mpaka mshauri wa 19 tisa. Eh? tunaona anaweka mwezi anaweka nyota anasema moja itaware mchana nyingine usiku eh siku ya 5 na Mungu anaanza sasa kuumba viumbe vingine vyote. Mungu msare wa 20 anasema Mungu akasema maji na yajae ya kwa wingi na kitu kile kiendacho chenye uhai na ndege oroke juu ya nchi katika anga la mbinguni Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho ambacho ambavyo maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao na kila nege arukae kwa jinsi yake Mungu akaona ya kuwa ni vema Mungu akavibariki akasema zaeni mkaongezeke mkajaze maji na bahari ndege na wazidi katika nchi ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya tano watu wanaona kama baada ya miezi siku ya nne eh tunaona sasa na viumbe vingine vina vina vina umba. naona mtu alikuja mimi na wewe wanadamu aliumbwa baadaye siku ya ya, ya, ya, ya mwisho ya utendaji ambayo ilikuwa siku ya sita. Eh, na ndiyo sawas tunasema siku ya sita eh ni siku ya wanadamu. Eh, siku ya sita ni siku ya wanadamu. 6 6 6 nini nini ni Kristo wa uongo wa kibinadamu. Sita zake. Ni siku siamini labda ndio hivyo lakini unaona kuna uhusiano kati ya, ya, ya utawala wa wanadamu na siku ya sita. Eh. Msao 24 tutarudi kwenye mstari yote by the way. Tutarudi. Chukua tunaangalia e tu Tuone ule uumbaji ulivoenda. Eh? Msao 24 bado anasema Mungu akasema nchi na kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa, nacho kitamba acho na wanyama wa mwitu. Hiyo ni ni mwendelezo wa, wa umbaji kwenye siku ya sita liendelea kuboresha uumbaji wake. Eh? ae anasema mstari wa 24 ndio nilikwenda nani anasema naye na, nacho kitambaacho na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake ikawa hivyo Mungu akafanya. Hicho e, unaona huku nyuma alikuwa ameumba wale viumbe wa chini zaidi wa baharini eh na wadudu wadudu nanini, wadogo, na nini wadogo baadaye anakuja kuumba wanyama wakubwa. Eh eh ndo anawaumba mstari wa 25 anasema anasema na wote anawaumba kwa jinsi zake. Naomba kila mtu aone neno kwa jinsi zake Mungu anavyoendelea kulisisitiza. Tutakuja kuona maana ileo neno. Mstari wa 25 Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake. Eh ya tatu tunaiona hiyo, eh? tunaiona mara ya tatu. Eh. Eh, maana kwa kwanza tumeona kwenye mstari wa 10 wa 21, tumeona mstari wa 24 na tatu tunaona mstari wa 25 na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake na kila kitu kitacho juu na chini kwa jinsi yake Mungu akionaakuwa ya ni vema, Mungu akasema sasa tunaangalia uumbaji wa mwisho mkubwa ulio. Anasema mwanzo wa 20 sana Mungu akasema natufanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu, wakatawale samaki ya bah, wa baharini na ndege wa na wanyama na nchi yote na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na wanawake aliwaumba hii habari ya jinsi alivyoumba na wanaume atakuja kuifafanua huu ni kama ufupisho atakuja kufafanisha kwenye sura ya pili anafafanua zaidi kwamba hakuwaumba pamoja siku hiyo alianza na moja baadaye lakini ni ufafanuzi eh? ni kama vile ambavyo eh, Yesu alisema habari za ujeo wake wa pili lakini baadaye akatuletea kitabu kikubwa kinaitwa ufunuo alianza kanisema kwenye njiri. lakini baadaye miaka mingi baadaye kaleta ufunuo ikafafanua zaidi yale mama atakayokuwa japo watu wengine ni ufuniko hawajui ufunoni nini eh watu tunaona kwamba Mungu anaomba kwa kwa, kwa ufupi tu tunaona Mungu anaomba mtu mme na mtu mke na ndicho Yesu anahubiri eh hey, vitu na na wakati sasa kitu ambacho Yesu anahubiria kimitu na wakati sangapi eh hivyo wakristo wanavyoamua kuishi eh. Kwa kwaaya kaomba mtu mme na mtu mke Mungu na naona ndo anasema akawaumba na, aka na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Hapo Mungu anaongea katika nafsi mo, ya moja au moja au nafsi ya, ya wingi? Ya wingi. Mungu anaishi katika nafsi tatu. Lakini wewe utasikia Mungu ni mmoja. Hakuna sehemu Mungu mwana. Eh e, e, madhehebu ma, ma ndicho anavyo na makanisa na maimani eh lakini ingekuwa ni kitu cha ajabu kama Mungu angekuwa yuko kwenye nafsi moja akasema natumfanye mtu kwa mfano wetu sasa huo moja ukwapi eh simple yani hata akili kubwa sana kugunua kwamba tayari Mungu anakuja kuonyesha kwamba anaishi katika nafsi kadhaa na Biblia inaeleza sehemu nyingi nyingine ukisoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza wango wa mstari wa saba na wanane Eh anasema wako watatu wa shahudia mbinguni. Mbinguni kuna viumbe mume lakini kuna watatu wakuu eh, baba, neno na roho mtakatifu. Eh, eh na sehemu nyingine. Tutaendelewa kufundisha pia eh, somo la utatu. Sio kwamba ni gumu sana lakini limekuwa gumu kwa sababu dunia eh na imani na mashambulizi Hayo hayatuwe kwa soma mashambulizi ambayo tunaona matano yale. Yanashambulia eh ya Eh, kazi ya Mungu nafsi za Mungu nguvu za Mungu kila kitu ni ni pamoja na mashambulizi yake makubwa ni dhidi ya Utatu Mtakatifu wa Mungu eh Utatu Mtakatifu wa Mungu Mungu Mungu ni, ni siyo sio dikteta ha hataki kuishi peke yake na ndio sababu baada ya kuwa yumo katika nafsi tatu pia anapenda yani hata kwa gharama yote ile hata kwa gharama ya mauti yake akuite wewe na mimi twende anasema ili kusudi eh, watu wengi wawemo katika nini katika eh, katika harusi yake katika sherehe yake Mungu anapenda ushirika wa watu wengi eh tazama ni vile ndugu ndugu pamoja watu wanapokuwa wengi furaha ya Mungu ni wingi wa watu Mimi nasema katika kitabu cha wa, katika kitabu cha methali mlango wa nane. anasema alikuwa anafurahia dunia iliyokuwa inakaliwa na watu Mungu hapendi, leo dunia tu kuona. Dunia ina ina inapenda ina na inafundisha na ina inalazimisha ina wakati mwingine na actually inalazimisha kwa nguvu tena. Eh, inatumia mbinu zote kupunguza binadamu duniani. Kupunguza uzao. Eh, lakini ni kinyume cha Mungu. Eh, lakini tutakuja tuta, tuta kwenye hizo hoja tano baadaye kidogo. Sasa tunaona kwamba sasa katika katika sharti aliohapa hajaambia kwamba jamani neneni mkalime alipowaumba eh anasema mstari wa 27 Mungu akaumba wa mtu mume mtu kwa mfano wake kwa mfano wa Mungu aliwaumba wa wanaume na wanawake Mungu akamwambia wa Mungu wa, uh, Mungu akawabariki Mungu akamwambia ni mkafanye kazi Nlicho alichosema Ni nini mka jitahidi mtengeneze eh mfanye maarifa Mwende mkasome vio vikubwa Si kosa lakini halikuwa sharti la muhimu kwa Mungu. Hakikuwa kitu cha msingi sana. Leo hii kwa Mungu mama binti anayeenda na kijana, definitely wanaume mwanaume na mwanamke, wanaoenda wakawa wazazi, wakazaa watoto, wakawalea ni muhimu kwa Mungu kulingana na neno la Mungu kuliko kwenda anakwambia nafunga uzazi naenda kwanza nikasome nipate degree tano. 3 2. Sio mpango, sio faraja ya Mungu? Hatuoni kama ni ni ni, ni, ni kipaumbele? Hai angeza kwa vya, sema sasa inaonekana bado ndo umeumba. Hem subinini kidogo bado mko wageni. Hem tumieni kwanza muda mkaji in, mkaji imarishe mjitahidi mfanye nini halafu ndo mtafikia. Anasema bana kaja kwanza madhani mkaongezee. Okay, nimeshakusa zile point 5 moja wako ndo hiyo. Lakini nitairudia tena. Sasa twende katika Kwa hiyo baadaye akasema vya kula na nini na nini. Hem twende katika zile point 5 na kwa sababu tushasoma sura karibu wote tumefanana fafanuo kidogo na mimi nimefanana nikaelewa. Tumieni kwa naisoma sielewi vizuri. Tuone tutaenda haraka. Tuone zile point tano ambazo eh ulimwengu na walimwengu watu wasiomcha Mungu hata makanisa. Eh kwa sababu kama unaunga mkono kitu hata kama wewe ukifanywa lakini unaunga mkono maana yake wewe ni sehemu ya hicho kitu. Leo hii Mfano mambo ya kusema uzazi wa mpango si yii kutoa mimba haki za nini nini na makanisa yanaunga mkono. Eh? Yanaunga mkono kwa namna mbili. Kwanza kitu cha kwanza kukaa kimya. Lakini wakati mwingine arasema waziwazi. Kabisa. Lakini kwa vile uko, uko sehemu fulani ukaona watu wako wanakushambulia au anamshambulia mtu, alafu wengine wametulia tu, wa samee chototoko kine tu. Awa, mtu waone wanavyomfanya. O manake ni sehemu ya nani? Ya wale wao washambiliaje? E. Kwa hiyo makanisa amekuwa kimya. Na roho sema kwa nini unasema kanisa limekuwa kimya? Sio kwa kimya tu, ndio yango mkono kwa sababu hizo e, hizo falsafa, hiyo mienendo iko zaidi katika mataifa ya makanisa kuliko hata ambayo sio makanisa. Kwa hiyo sasa tunasema anayewafundisha ni nani? Vitu vingine vyote ni, ni, ni vinafanana isipokuwa hawa ni wa makanisa hawa si wa makanisa. Hii ni katika ulimwengu wa Kikristo ndipo ambapo ama ya matatizo hapo. Leo hiyo genda katika wofansa, nchi ya Ufaransa mapfa. Nchi Ulaya karibu yote na, na hata Tanzania inaamini. Eh, was wa wa Mkristo kuzana kuongezeka ni mtoto mmoja nusu 0 wawili, watatu. ikitokea labda wamepitwa na wakati wamezeeka au whatever ni lakini ukisasa nenda sasa katika eh msema watu wa imani tofauti wa Uislamu wastani ufaransa e, ni, ni ni watoto wa nane kwa familia baba na mama moja na ndio sababu Ulaya si muda mrefu itakuwa mataifa ya Kiarabu alafu baada ya hapo yatakuwa mataifa ya Kiislamu kwa sababu kama waliozaliwa wengi ni Arabu alafu wanafanya dini ya Uislamu basi tunasema ni, ni, ni taifa la Kiarabu hata kama nitakuwa naitwa French, naitwa England so hey, wanufano, watu, watu wakamia, na nini? So wanao kaa pale. Eh, kwa hivyo tukichukua watu wehusuo watu wa Kiaingereza wakajaa pale, isikawa taifa la Kiafrika. Kiafrika. Kwa hiyo tunaiona. Sasa tuko katika zile point 5. Na hizi point hatuzisemi au mambo hatuyasemi ili husuo tuyashangae, hapana tuyatende, na tuhubiri, na tuambie watu wengine, na tuyasimamie. Tu, tu eh? Hey. Tunaanza na pointi ya kwanza kubwa ya ushamulizi ya mashambulizi ya dunia dhidi ya Mungu, dhidi ya kazi ya Mungu, kitu kinaitwa evolution. Eh, evolution Kiswahili chake na ni kigumu sana kusijua. Nimejaribu kutafuta tafsiri sijakipata lakini ni ni kwamba viumbe kwamba binadamu havikuumbwa na Mungu bali zilitokana na na, na na vitu vidogo vidogo na vitu kama patiko particles hii vivumbi siyo wadudu si alafu baada ya baada ya muda mrefu sana vikaendelea vikapanda vikazaa vikapata siyo eh, wanyama wadogo wadogo si mijuice baadaye vikapanda baadaye vikapata kama nyani baadaye katokea binadamu Si ndio mnashaskia habari? Hiyo ndio evolution lakini Mungu hajasema hivi. Sasa Mungu atujulize. Huyu hajawahi kumuumba hata Yaani. Lakini anataka ala, kutuaminisha hiyo ndo sayansi ya evolution. Usifikie kama Mungu anafurahia, Mungu anasema alimuumba mnyama, akamuumba mtu, akamuumba kwa tena mtu kwa mfano wake. Wao nasema ni kwa mfano wa nyani. Huso kwa muntu. Sioni uh, tusi nyingine kubwa zaidi ya hilo. Mungu anasema mimi nimemuumba kwa mfano wangu. Yeye anasema hapana, kwa mfano wa nyani sio amebadilika kidogo, lakini original alikuwa nyani. Na nani anayeshau kusikia hizo habari? Eh? Kuzisoma na kusikia ni nyingi, si ndio? Na ndivyo watoto wetu yanachofundishwa mashuleni. Eh, nini ni ni, ni, ni, ni, ni jambo la kusikitisha sana. Hapo kuna mgongano mkubwa na sio mgongano tu, unapompinga Mungu unamudhi Mungu. Sisi tusio hivi. Sisi tunaamini na by the way kwa kweli hata ningesema ninge kwamba eh ili, kwa, a, a, a, kitu kuamini kwa kwamba Mungu ameniumba amemuumba mwanadamu Kamumba mwanadamu leo na kesho tombo watu wengine. Ha, ha, ha, ah haitu yani haitupi ashara yoyote. Ungesema kuna kitu tunakipoteza lakini ili mradi tu Mungu aseme mwanadamu aseme kinyume halafu mwanadamu afurahi kwamba amemzidi Mungu eh, yuko juu Mungu ni mshamba Mungu hajua kifanya. pala? Bibilia tumeona leo kwamba Mungu aliumba viumbe kila kiumbe kwa jinsi yake. Neno kwa jinsi yake na no kusema kwamba nyani ni nyani, binadamu ni binadamu, mjusi ni mjusi, eh, punda ni punda, eh, ngamia ni ngamia, vivyo vile, ng'ombe ni ng'ombe, ndio jinsi yake, aina yake. Eh? hai na tunaliona kwamba ilifanyika ndani ya siku sita ambazo zina zinasabui na jioni wewe awaamia lakini leo atakuambia evolution ni kitu ambacho umetokea kwa muda wa miaka na hakuna jibu sahihi ile miaka haijulikani kila mtu anakuja na mwaka wake mimi na kumuka wakati tunaanza kusoma hivi vitu kwa mara ya kwanza ni lakini kwa vinaniguza ni kwa naona kama tuna, tunakosea vile mwingine anakuambia miaka milioni 1000 iliyopita mwingine anakuambia miaka milioni 50 mwingine anakuambia miaka 2023 yani hakuna muda maalo Mungu anakuambia mimi nifanye kwa muda wa siku 6 na siku 7 nikapuruzika. Sio kitu kidogo. Sio kitu kidogo. Mungu anasema kitu yake wewe una nini unakibadilisha? Eh? Tajali umeshamwidhi mungu, mungu. Na watu wanaoamini hivyo hakishakuwa wingi. Mara nyingi dunia Mungu anaichukia kwa sababu anaona hawa ni wapinzani wangu. Hivi wewe uende ufanye kitu fulani au useme kitu alafu sikia mtu mwingine alikuja kama anapinga anasema yule muungu anasema hivi o kama utaona kwamba yule ni mtu mzuri kwako baada Mungu hata ni adui ya basi tusikubali kwa adui ya Mungu Mungu anaomba ndani ya vitu muda wa siku 6 e, tunaweza tuka na unajua sasa emtwende <coughs> twende twende katika King James eh le, maeneo kama haya ya makubwa makubwa by the way waya ni kidogo kabla ya kwenda kwenye King James kuna mtu mwandishi mkubwa wa nadharia ya ya evolution. Wewe tuitumie mambo hivyo hivyo. Ya mabadiliko siko mabadiliko ya binadamu alitokana na nini na kila kiumbe kitokana na kitu gani? Haina muda mrefu. Imeanza tu kwenye kani ya 16. Na Mweingereza mmoja anaitwa Charles Darwin. Na alikuwa tu ni mpinga kri, ni mpinga Mungu. Ni mtu ambaye alikuwa haamini katika Mungu. Makanisa na lienda lakini mara nyingine na leo tutaona mnikumbushe sijui labda mtaikumbusha. Tutaona watu kama watano wakubwa wow, wow na na mitazamo yao dhidi ya Mungu na kazi ya Mungu. Hao hao ndio wanaza eh teknolojia za kisasa, hao ndio wanazalisha teknolojia za kisasa, wanazalisha tiba za kisasa na nini? Lakini wanakuambia kwamba Mungu amekosea wao ndio wako sahihi. Tutaona. Tutaona. Sasa ba ni labda nianze kitu kimoja. Sasa unaweza kusema mimi ni kijana, mimi ni nini? Niondoke na nini? Niondoke na nini? Ondoka na na hoja hii moja. Kitu chochote ambacho kinaleta mafanikio kwa wanadamu lakini hakimpingi hakipingi Mungu. Kama ni elimu na ujuzi, kibebe. Kile chochote ambacho hakipingi hakipingani na kazi ya Mungu, kibebe. Hicho kinakuwa umetokana na watu wa, wa, wa wasomi, wataalamu, wanasayansi wazuri. Biblia inatofautisha kuna wataalamu wabaya eh ukiona katika kitabu cha na inapatikana kwenye King James kwenye Bible ya Kiswahili huipati nimejaribu kuisoma siku ipo lakini ime imevrugwa ime tunaenda katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango ule wa wa mwisho ule wa sita Timotheo wa kwanza sita Biblia nasema hivi na nitaifafanua Timotheo wa kwanza sita mstari ule wa wa, wa 20 anasema hivi O Timotheo Timotheo kwanza 6:20 anasoma kwa King James Oh Timothy keep that which is committed to thy trust avoiding profane and vain babblings any oppositions of science falsely so cold. Arahamia yashike yale ambayo yamewekwa eh umepewa kama kujisimamia Timothy waalionaa. Eh na usiku, usikubaliane na hawa watu wanaobwa tukatoka watu ambao wanaosema maneno maneno eh, eh, na u, ya, ya, ya, kama ya kumtukana Mungu ya kumpinga Mungu to profane the name of God eh, anasema na m, na upinzani wa hicho wanachokiita sayansi sayansi neno hilo hilo limo anasema upinzani wao ni lugha kama ya kum, kumshambulia Mungu anasema, hao anasema hawa wakatai wa shini, which some professing have erred concerning the faith anasema watu wakiamini hiyo baadhi walioamini hiyo wamekosa wamepotoka kwa habari ya imani huwezi kuwa na imani kama hizi na wacha tuseme kitu kimoja kwenye wewe ukinimaliza sentence na nafikiri lakini kuzishika zote mbili huwezi na na na na na na hii hoja alafu kamaamini Mungu hizo so anakuambia imeshindana ime na Mungu eh la kwanza lakini pia hoja ni kwamba anasema na hiyo ni kama nimeipoteza kidogo nije hii ambayo bado nakumbuka ya msingi sayansi ujuzi wote unatumia fahamu za kibinadamu ni kitu tunaweza kukiona kwa macho na unaweza ukakitenda na sains nzuri ni kitu ambacho unaweza wanakwambia kama unataka kufanya kitu cha kisayansi lazima ukifanye alafu njia yake ijulikane na mtu mwingine aweze kukirudia ina inaitwa eh, replication Or oh, reproducibility uwezo wa kuirudia eh leo himza kwambia kwamba nani na lazima kuwe na maabara umefanyia umekaa chini Elimu ambayo kuna maabara gani iliyokaa ikamchukua nyani ikamfanyia chochote kila akabadilika kawa binadamu ksafu. Sasa hiyo sio sayansi, hiyo ni imani. Kukuambia kwamba zamani kani okay, hapa muda wenyewe tumeanza kuhesabu wakati wa Kristo. Miaka tu haijafika 10,000, 15,000. Lakini anaambia miaka milioni 200 iliyopita. Hakuna ujuzi. Kuanika kwenyewe hakuna hata miaka 600. Sasa huyo unaona huyo mtu ama alioteshwa ama aliota mwenyewe ama anadanganya na hawezi akairudia kisayansi Mimi sayansi ambayo sina uwezo wa kuirudia na kairudia mwenyewe au mtu mwingine kairudia si saiti sayansi hiyo ni imani By the way hizo vitu vile vile evolution ni imani Ni kwani anasema kuna mtu alitoa Charles Darwin mwaka 16 alikuwa ni jamii ya Freemason yaani zile vifama vinavyompinga Mungu walipewa zanasema hem tupingi kazi ya Mungu hem tu em aanzisha walikuwa naijua anzisha habari za evolution hazina muda mrefu sana ndio zikaanza sasa Mungu anasema nyuma hii ni aya maandishi maandiko ya Mungu eh kibiblia inaonekana yana jumla kama miaka 1500 miaka kama 3000 eh, na kitu eh agano la kale likuja kuandikwa kama miaka 1500 baada ya Musa eh ina jumla kama 10000 miaka 10000 kwenye miaka ya ufstara duniani. Kitu kimekuja karne 4 zilizopita kinaonekana ndio sahihi lakini kile kilichokuwepo na Mungu miaka mingi na mingi kinaonekana sio sahihi. Madarakwa wanadamu ni wepesi wa kuchagua upande mbaya. Mimi ndio ninachokipata. Okay, tuna tusije tukakaa sana. E, katika hoja hiyo ya evolution mashambulizi ya dunia hasa ya wataalamu wanao ndio wanaongoza dunia dunia haijiongozi inaongozwa na na, na wataalamu eh hebu kabla hatujaenda sana nisiye nikasahau tuende katika baadhi ya hawa watu wanao wanaojiita wanaojiita wataalamu hao ni wa kisasa eh wa sasa hivi wanaotusaidia kutuambia mambo dunia ilivyoundwa wanaotuambia kuhusu vitu ambavyo vingi vinapingana na Mungu. Mtu mmoja hapa kuna mwanafizikia mmoja amekufa mwaka juzi mwaka yuko hapa anaitwa anaitwa anaitwa Stephen Hawking, Uingereza. Alipaka anakufa alikuwa amesha paralyze vibaya mno, alipigwa na ugonjwa kali la la, la, la, la, la, la ya yafahamu eh? <laughs> linaitwa ALS eh, Mungu wakati mwingine ukijifanya unampinga pinga ovyo huwa analipa papa, papa, papa kwa papa hakukaa muda alipo anzisha tu hiyo kitu ilipigwa hapa eh? eh, kwa mfano anasema hivi I regard the brain as a computer which will stop working when it comes it is its components fail anasema ubongo hamini kama mbona na mungu ni kama computer fulani ambayo itaacha kufanya kazi sehemu sehemu zake zitakapokuwa zimeharibika au zimechoka there is no heaven or oh, after anasema hakuna tena mbingwa maisha baada ya hapo anasema ni professor wa oxford ndo ukibahatika ukatoka Tanzania ndo utaenda ungena okaacha utaenda kufu, kufundishwa na huyo na hupati nafasi. Aa na utaendaaje Oxford. Kufundishwa na huyo aliyepigwa na RS eh. Na maneno mengine mengine mengine anasema hakuna tabingwa. Huyo ni moja. Kuna mwingine hapa anaitwa Michio Kaku. Ni Marekani mwenye asili ya Kijapani. Ana anachukuliwa mpaka sasa yuko kwamba ni ni miongoni mwa watu wenye akili sana wanaoishi leo. Most intelligent video hizi Ima imani anasema hivi maneno yake hapa yako hapa nime mkubwa ani baadhe tu hawa wanautu wanaotuletea ujuzi wote tunaoanisha nao kila siku nao in the beginning god said hapo mwanzo mungu ase unaona anajaribu ku copy maneno ya mungu lakini anataja ya kwake let the four dimensional divergence of an anti symmetric second rank tensor equal zero and there was delight. The Anasema siko kwanza Mungu, tumeona kwamba Mungu alianza kwa kumba mwanga. Anataja mifumo yake aliyogundua kwamba Mungu alisema akaweka maneno yake, saansi zake, alafu eti mwanga katokea. Yaani haamini kwamba Mungu aliumba. Okay? Huyo hiyo ndio know saansi, ndio ujuzi tulio nao. Eh? Kuna hata huyo maarufu sana anaitwa Huyu ni maarufu sana anaitwa Albert Einstein. Huyu ni, ni ni ni ni ni Yahudi lakini aliyekuwa Ujerumani na baadaye akahamia Marekani kama Marekani. Marekani usinajua chapata mtu mwenye uwezo eh lazima waombebe tu wanampa taifa uraia ula, wake. Anasema Albert Einstein alikuwa mtu mwanasayansi makini au mjuzi sana kwai kuishi ndio inavyoaminika leo. Wanapojitana wao wenyewe Eh na tumetoa ola goma haikuzuili kwa wanazuenzi kwa mba, na na Mungu by the way tumeona mama kuna wanazuenzi wa ovu na wengi ndo wale wa viwango vya juu Anasema hivi The word God neno Mungu is for me nothing anama neno Mungu kwangu si chochote eh, zaidi tu ya more than the expression and the production of human weakness ni zaidi hakuna yani zaidi ya kwamba neno Mungu si zaidi ya kwamba ni njia ya mwanadamu kuficha ku, ku, ku udhaifu wake eh kwamba anajificha hiki tu na Mungu tu atanisaidia ya, Mungu hapana anasema kuwezi ndo unamwingiza Mungu lakini Mungu haipo Jamani mnasikia hatari nazo zizunguka sio hatari ndogo huyu uh, huyu nimeshamtaja eh Hakuna maneno mengi mengine kuna mwingine hapa naitwa Kuna mwingine naitwa anaitwa Haya okay huyu yuko na huyu Stephen Hawking ambaye alipigwa aliugonjwa tunamwona yuko na mwenzake papa <laughs> Kwenye, ayari, kwa kwa yani kwake ni mtu muhimu sana eh eh ni kama asiye anamuombea sijui anaongea lugha moja kwa sababu ni wamoja, moja eh. Tunaona wako pamoja. Eh kuna mtu mwingine anaitwa Richard Dawkins, naye ni Mweingereza. American eh yule ni Mweingereza. Bado huyu ni, ni Richard Dawkins ni Mweingereza, ni nini? Ni hawa wa Waingereza na Waamrekani wale wale. Lakini anasema anasema Richard Dawkins anasema hivi. Wapo hapa wapo, wapo mpaka leo anasema the god of the old testament, Mungu wa Agano la Kale ni na anasema naweza kusema ndo ndio kiumbe katili kibaya kuliko wengine wote anauwa anajiita ana na wivu yani mungu gani mwenye wivu eh ana anataja ana, ana maneno mengi mengi mengi ajabu ajabu na ndiyo ndio ana sasa sasa ndio anazaa maarifa ma ya wanadamu na na naweza nikasema ana na hekima yote ya dunia hii Eh. Pointi ya kwanza, pointi ya pili hii kusudi tusimalize muda mwingi sana. Tumeshaiona na sitaigusa sana. Dunia Mungu tunaona katika uumbaji wake mbali na kwamba aliumba vitu kimoja kimoja na kwa jinsi zake na dunia ikamshambulia kwa hicho kinachoitwa evolution na sayansi, dunia inamshambulia Mungu kwa habari ya uzao. Tumeshayesema. Eh. Na sio kwamba ndo mara ya kwanza Mungu anadunia katika Zaburi ya 127 ni ili somo nafikiri la na uzao si kingawa ni shariki kufundisha eh lakini tunaona kwamba muda wote baraka za Mungu Zina zinahazipiti katika hizo zinazoitwa baraka za dunia leo hii. Zile za makanisa ni hapana. Makanisa hayahesabu kama mambo ya uzao na nini ni kama baraka. Hapana. Mara zote nasema njoni mkaombe mkachote baraka sikungokafanya nini? Mnakuwa mnapata tu baraka za hizo vitu vingine vyote hivi. Sio uzao. Eh na Wakristo ndio wanaongoza kwa kutumia njia za kuzuia uzazi, uzazi ndio wanaongoza hata kutoa memo nikif. Ndio wanaongoza. Eh na kwa sababu ameambiwa na hao wanasaasi na kwa sababu ameambiwa na hekima ya dunia tunaona kwamba ni sehemu ya pili tumeiona unazosema sasa inakujaje unakuja kusema mwa zama yaani mkaongezeke hao nasema hapana. Pointi ya pili tunaiona. Pointi ya tatu tunaona ya ni ina okay tuone tu, tu habari ya kitu fulani kinaitwa e mazingira ma mazingira leo hii katika hoja mbili zinazo, zinazo na ulimwengu ku ku, ku kuyunganisha dunia ni vitu vikubwa vingi lakini viwi nasaje kimeongezeka cha tatu magonjwa. lakini kwanza kabisa cha kwanza huwa kinaiituaga amani eh amani tunatafuta amani hapo dunia tushirikiane ndio amani ya dunia na nini yesu alisema mimi sikuja kuleta amani dunia yani kwa hiyo nyingine ni mpango wa wao e, na hawachagui kitu kibaya wanatafuta kitu kizuri lakini kilichopinga Mungu eh wanatafuta kitu kizuri kinachovutia macho wa lakini kimepingana na Mungu eh Yesu alisema sikuja kuleta amani basi kama alikuja kure, kama alisema sikuja kuleta amani tunaona katika ruka mbili, 12 43 50 51 moja, wanaipata wapi kitu cha pekee tunatumia ni vitu vinaitwa mazingira na mabadiliko Yanini? ya nini ya tabia ya nchi eh tunaona kwamba siku ya kwanza Mungu alipoumba alioumba viumbe vyote akavipa uhuru wa kutegemeana. Eh? Na kwa hivyo kusoma katika mstari ule wa tena msura ya 29 sura ya leo anasema hivi, Mungu akasema tazama, nimewapa kila mmoja utao mbegu uliyo juu ya uso wa nchi yote pia na kila mti ambao matunda yake yana mego vitakuwa nivyo chakula chenu na chakula kula cha kila mnyama waje na akataje vitu vingi yani kuna uhuru wa vitu vya kwenye mazingira kutumika kwa ajili ya wanadamu na kwa ajili ya wanyama leo hii utaambiwa kuna maeneo maalum yametengwa hayagusi huwezi kwa swala huwezi kwa mgusa nyumbu huwezi uwe na kibali maalumu. lakini mungu akasemwa kwamba hivyo ni vitu ameviweka kwa uhuru kabisa eh e, wanaita mother nature au mimi msii kishale chakini na leo hii kitu kikitokea anaanza kusema ni Mungu ame, ame sababuisha kitokee ananambia ni nature ime, ime ni asili tu kimetokea kwa chenyewe tu ili maradi tu kazi ya Mungu isisimike isi, isi, isi, isi, isi, isi, Mungu nguvu zake na kazi zake zisitamke Biblia nasema tumeona sehemu nyingi anasema Mungu akakiona kila alichouumba ni chema kwa hiyo kazi alioifanya ilikuwa ina ukamilifu mkubwa lakini wanaomba usikuse hiki. Eh? Eo hii kwa mfano watu wa kwa mfano wameenda labda kuwinda hata wanyama Kufanya nini? Eh? Na tunaona zamani hata kinahesabu walikuwa na chakula. Lakini leo hii, leo hii dunia nzima wanyama ni muhimu kuliko binadamu, Ndiyo sio? Uso mnyama wa dunia. Haki za wanyama Haki si za Simba. Haki za kila kitu hatukioni katika katika huu uumbaji wa Mungu. Mungu angeweza nimeviweka kwa ajili ya matumizi yenu. Na baadaye akasema alipokuja kwenye, kwenye baada ya nuhu kutoka kwenye safina ndo aliingiza na vyakula vya wanyama. Akasema kule ni chochote mradi tu tumbo lako linakipokea. Na ndo anakuja akasema katika kitabu cha Warumi mlango 14 anasema chochote kile unataka chochote kula ili mradi tu si kimkwaze mwingine ina kimfanya mtu amaye ni dhaifu eh waimani alafu akapwazika lakini wewe ukiwa na imani thabiti kula lakini leo hii kuna mipaka mikubwa sana leo utaambiwa kwamba binadamu wasiongezeke ili kwa sababu dunia imesha jaa. Eh? tutunze mazingira Ndiyo, sio Sicho kinachosema Lezogina chosha. Akiniatukiona Mungu na tunakiona hatukiona Mungu anakisema na hatukioni anakirudia popote pale. Kwenye Biblia nzima. Kwenye Biblia nzima. Eh? O, na mtende katika kitabu cha hiki kichamoanzo, Mungu ana wakati mwingine anathibitisha maneno yake kwa kuyarudia. Mtende katika kitabu cha cha cha mwanzo hii, mwanzo 8, anasema mstari ule wa mwanzo nane mstari wa shina mbili Biblia nasema hivi. Mwanzo nane mbili Biblia nasema hivi. Muda sikiliza ahadi ya Mungu alichosema mwenye kuyumba nchi yake mwenye kuyumba dunia haya hivi muda nchi idumupo maada dunia bado ipo maana alikuwa anajua kwamba haitatdumu muda wote kuna wakati itaondoka biblia nasema hii dunia itaondoka eh sio muda wote haitatokuepo muda wote eh lakini nasema wakati ambapo bado ipo haijaondoshwa anasema majira ya kupanda na mavuno wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazini na wakati wa kusini mchana na usiku havitakoma eh hey, tu inawezekana mazingira yakabadilika joto tuko hatuna mvua mungu anasema pala kutakuwa na mvua muda wote kutakuwa na majira ya baridi kama kawaida na joto kama kawaida na wakati wa kaskazini na kusini maanake pepo zitavuna kama kawaida lakini leo utakuta kitu kitu yani cha kwanza kabisa watu mpaka wanapewa mazawari, makubwa sio kutunza mazingira. Okay, Mungu hajasema kwamba tuharibu mazingira. Lakini hajatwa sio mpango wa Mungu kufanya hivi vinavyofanyika katika kitendo cha mazingira. Je, yeah. naomba nitoke hapa ninaeleweka kwamba hajasema kwamba tutoke hapa tuharibu kila kitu. Hapana, Mungu hajatuambia tuharibu. Tuoharibifu. Kuwa muharibifu niku, ku nikutenda dhambi. Eh. Hey. Lakini sio hii mifumo inayoitwa kwamba yani mwanadamu anakuwa ni kama mtumishi wa kila kicho kile yani mti ni muhimu kuliko binadamu wanyama ni muhimu kuliko binadamu e, lazima wanyama sio mwawa sisi mamlaka zinaenda siyo na vitu gani mwanadamu si chochote lolote lakini tuna Akawaumba kasema anasema akawaomba akasema nchi na vitu vivyo vyote yani ninyi ndio watu wa juu ndio muhimu ndio mabosi lakini hii mwanadamu ni wa kila kitu ni mtumao kila kitu pointi hiyo tumeona ya tatu yawanza tumeona evolution ya pili tumeona eh uzao ya tatu tumeona hicho kinachoitwa mazingira na hili mazingira tunakoje kulisoma kwa sababu eh nilikusa kidogo naone nilikusa kidogo ikusudi mara kitu hujawahi kusikia ukisikia mara moja hakikae vizuri mwana nikiseme tena kwenye somo hili dunia ili kusudi uweze kutawaliwa na, na mpinga kristo mmoja lazima kuwe hoja zinazowafanya wafikirie pamoja waunganishe eh sasa kwamba nikitokea ugonjwa kama huu unao unaoisumbua dunia sasa hivi watu wote dunia nzima wanafikiria pamoja wanaangalia pamoja wanalala yaani ni kama wameunganishwa na kitu kinaitwa corona virus disease sawa kwa hiyo kitu kama hicho kinatengenezwa kusudi watu wote wafikirie pamoja Eh? Sawa. So, kitu kingine wani nini? Tuko gusana na kama mazingira, uh, mazingira. Kwa, kwa sababu mazingira yanamgusa kila mtu, lazima tukiatengenezea fake story na nini tukao official watu na nini kwamba mvua sitatokuwa hazinyesha. Mungu anasema mvua sitatokuwa na nyesha muda wote mpaka wakati nitakapoyodoa hii dunia. Na hajasema kwamba isipokuwa tu pale mtakapokuwa makini na kuitunza. Hajasema hivyo, anasema pana muda wote mvua sitatanyesha na majira ya hali na kupanda na kuvuna yataendelea kama kawaida. Sasa hiyo hoja ikisha ikisha tengenezwa ikaingizwa kuwa ni kitu cha wote basi ni rahisi watu wote ku, ku, kuunganishwa na na, na, na na kutawaliwa kwa, kwa sababu wote mnafikia pamoja. E, kuna vitu vingine kwa vile vitu kama eh hata vitu kama michezo michezo hii. Unakuta kuna ligi moja inasambazwa dunia nzima watu wote wako wanafikiria pamoja wako Spain wako si Uingereza. Lakini wanatafuta vile vikubwa ambavyo hata yule ambaye hana hana mapenzi nacho tarazimishwa. Kwa mfano ikitokea simla mrefu tutaletewa chanjo ya corona itazunguka dunia nzima. Na nilisikia Trump anasema wa Marekani kwamba wakati wanaisambaza e, watatumia jeshi. E, nimesikia wiki hii Ea sema tunaitegemea itakuwa tayari mwezo 12 hivi na tutatumia jeshi la Marekani kuirazimisha. Eh? Sasa sio si somo la leo kueleza hiyo change italeta madhara gani lakini madhara yake yatakuwa machache ya kimwili ma, me, mengi ya kimwili lakini mengi zaidi ya kiroho. Eh ndio mwanzo wa ya mpinga Kristo. Eh ndio mwanzo wa namba ya mpinga Kristo point ya tatu tumeona mazingira hii point haigusa tena kwa sababu ni ni uwezo hivi vitu ni vitu vikubwa ongeza kufundisha hata wiki mbili mfululizo kila kimoja lakini kwa kwa ajili ya muda tutavigusa tu kidogo na we mwenyewe toka hapa kujifundishe kasome neno la Mungu liko wazi liko wazi alisumbue eh point ya 4 tureiona kuna kitu sasa hivi kimekuja kinaitwa flat s theory na mimi kwa kazi chake. Na hivi vitu nawezo kufikiri hivi mbali na wewe? Lakini siku vitakapo kuwa vinakuingia vinakulazimisha kutenda usiwa pena, nipo utajua kwamba hivi vitu ni vibaya. Frati F ni kwamba dunia sio mzunguko. Sio mviringo, sio jamii ya mpira. Ni kwamba dunia i, iko kama sahani. iko kama meza hivi. Eh? inaitwa na ni kitu kipi hicho hakina hata miaka yani nilikuwa sijiskia hata miaka iliyopita lakini sasa hivi kinafundishwa mpaka makanisani kwa ufupi tu ni kutaka tu kum, kum, kum yani kama kum, kum, kum, kumfanya mwanadamu atoke katika kufikira vitu vya msingi afikirie ni kama ili korona lenyewe afikirie vitu vingine na katika kufikira vitu vingine afeu kitu afikirie na afeu kitu cha kutenda ambacho hakimpendeze Mungu. Shetani haji kila Israeli isa kwambia kwamba niko nakudanganya. Atazunguka hatimaye atafika. Lakini watu wa Mungu, watu wa tu, confront kitabu cha isa. Kwa hiyo hiyo ya Frati Ethi ni naomba niiseme kwamba sitaihubiri sana. Kwa so haijaleta madhara mpaka hapa ilipo ila utakapokuja kuisikia usije ukaanza haraka haraka kuikubali kwa sababu ni, ni mbinu za wapinga Kristo kujaribu kumuondoa manadamu katika fira za Mungu na kupinga kazi ya Mungu. Mungu anasema mimi nimeumba dunia, sehemu nyingine anasema nikainyiniza angani. Eh? Katika sehemu ya utupu. Eh? Lakini na mwambia pana hiko juu ya kitu gani imekaa ime kama meza ilipo frati iko iko iko frati kisomo chake ni nini tambarale. Tambarale. E, e, kama tambarale Bapa. eh baba eh kama meza sasa sivyo hemsome tusemo ya mungu anasemaje katika katika na yale kulikuwa nasoma katika kitabu cha tukio tunafunga kitabu cha manzo iki, nyumbani kwangu hapa tunasoma sura ya 50 tunaona utaalamu nao leo ema mstari mtu kifa anachukuliwa mwili wake unaingizwa dawa hii ni nota embalm. Ni kwaniaiona alifanyua Yakobo wakati akiwa wapi? Akiwa Misri. Alipofia mi, Misri ili kusudazwe Kitu na, kuta leo kinatumika kama ndo ujuzi wa kisasa lakini kwa Mungu hiyo zamani sana. E, e. Eh. anasema sehemu nyingi Anasema katika kitabu cha e, tusome Isaia 40. Kitabu cha Isaia na toka tunafunga. Isaia mlango ule wa Arobaini mstari wa shina mbili bibili nasema Isaya Arobaini bibili nasema hivi. E, arobaini 40 22 anasema hivi. Yeye Isaya anasema ndiye anaye keti juu ya duara la dunia. Dunia ina nini? Ina duara. Na sehemu nyingine nyingine sina haja ya kwenda huko. Kwa sababu lakini ni vitu ukikutana navyo uvikatae na uvipinge. Mungu anasema alikuwa ameketi juu ya duara ya dunia na sehemu nyingine anasema eh, dh, akaweka eh, alama katika duara ya dunia sehemu nyingine nyingine lakini hapa tunaisoma katika eh katika Isaya 40:22 lakini anakuambia dunia sio duara dunia ni nini ni ni, ni, ni, eh, ni tambalale eh, mambo ya kishetani nani mapya naye nazaliwa kila kukicha jinsi dunia inavyo kumkataa Mungu ndivyo kunakuja nadharia za ajabu ajabu Zote hizi ni mpya hizo zote tunasema hakuna iliyokuwepo miaka 500 iliyopita Ningine hata miaka 10 haikupepo Hili mradi tu manana yanapo kugeuka ndipo wanaenda kumpinga Mungu Hebu ya mwisho kabisa na tulishaiona kwamba Mungu alimfanya mtu kwa mfano wake Eh Tushaiona kwenye kusoma lakini nikuisitizia tu kwamba leo hii dunia inakuambia kwamba mwanadamu ni kiumbe tu kama viumbe vingine unaweza ukachukua e, e, kiungo chake ukakitoka, ukaika cha mwingine mwanadamu si yani ni mnyama tu ambaye yuko adversity tu lakini Mungu anasema bana mimi nilipoumba ni umba mingine yote baadaye kabisa nikajiangalia taswila yangu nikaangalia mfano wangu nikaomba kitu tofauti ni kama tofauti Leo hii kwa mfano nitatoa mfano. Wanaitumia kwenye eneo gani? Wanakuambia wewe unaona unaona madume ya wanyama yana yanapenda kupanda majike mengi. Nivyo na binadamu wa kiume ambao kuwa. Licho nicho, ni, ni, ni, nicho wanachotaka kuonyesha kwamba mwanadamu ni mnyama kama wengine. Sawa mwanadamu ni nyama lakini anapumzi ya Mungu anajua jema na baya na ndio tabia ya Mungu. Mungu anajua wema na ubaya. Wanyama najui wewe unanubali. Lakini nakwambia huyu ee, ni kama wengine na yeye pala si, si taigusa sana lakini tutakuja kukutana naye tutakavokoa tunaona kusoma vitu kimoja baada ya Tumeona pointi tano. na sina haja ya sana lakini kubwa kabisa tumeona dunia na wanasayansi na wataalamu wanamshambulia Mungu katika evolution wanamshambulia Mungu katika uzao anawambia wa ni dunia imeshajaa. Tanzania nimeshasema kwa mahesabu tushariki somo la uzao. E, Tanzania imejaa 1163. Na ukitaka kujua, Toka tu hapa mjini hapa. Songea mbele tu kidogo. Utapita kwenye mapoli mpaka utayochoka wewe. Lakini no, anamwambia dunia shaja hata ya. Eh, mmoja anasema daimi mpaka mtakapojaza dunia mpaka dunia maada bado ingalipo. Naishaka kusema na uni mpongeze mheshimiwa rais. Kwa hapo ashikirie kabisa. Wewe hey, amesi, amesifia mamlaka. Mamlaka yakifanya vizuri tunasifia. Eh anajua Tanzania fiatueni ndio e amepingana na amepingana na hawa wapinga kristo ndio mungu sicho anachosema e za unaweza kuwasomesha mungu anasema kwamba kristo alisoma wapi kristo alisoma paulo eh, petro alisoma wapi paulo naye ya nimkukuta anatamani anasema niliacha vitu vilivyokuwa na ni vivanye kama mara ni uliomba na ile kwaamani aina ubaya kuwa na ujuzi lakini ujuzi wote ule hata kama unatuma faida kiasi gani ukishapingana na Mungu ni ujuzi mbaya Ndo sayansi fake ameitoa kwa jina false so cordial katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa sita. mstari wa 20 na 21 na tumeona haya mambo yote na tumeona sehemu nyingine dunia, dunia inavompinga Mungu tusiwe sehemu ya hiyo na tuendelee kuihudhiri dunia eh bado tukiwa hai Mungu awabariki sana Yesu Kristo na kushukuru kwa neema yako kwa kutupa sura ya kwanza hii ya kitabu cha manzo na ujumbe tuukatao huko Mtraomba Baba kwaendelee kutena makusudi yako katika maisha ya watu wako na Mungu wa mingu na neno hili Mungu likatene eh na jinsi Mungu unavyopenda wewe mfano katuongoze katupe kuyashika na kuyaeishi na tuombe baraka zako Mungu tuamboe hiswa na wema wako wote waliofika hapa Mungu Hawa watu kutokea mbali mfalme na kazi yako kaibariki Mungu. Na nomba wako, nomba wako, nomba ufuzako, nomba... watu ulinzi wako, tuomba wema wako, tuomba nguvu zako, tuomba. Mungu bila wewe hatuwezi jambo lote Kristo. Tunakushukuru kwa kutupenda katika jina la baba, ala mana, na roho mtakatifu. Okay. Amen. Amen.